وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 Wa syarul umuri muhdathatuhah Aina kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ayyuhannas Iqanamuddin Azzaikumullah Ketahuilah Bahwasannya da'wah sadathiyah Da'watu rahmah Sebuah da'wah yang menyelamatkan umat manusia dan jin dari kegelapan jahiliyah dengan berbagai macam bentuknya, menuju kepada nurun Nubuah, Cahaya Nubuah, Cahaya risalah Nabi kita Muhammad alayhi salatu wassalam. Dakwah yang menyelamatkan umat manusia dari gelapnya syirik menuju Cahaya Tauhid gelapnya kekufuran menuju cahaya iman gelapnya kebid'ahan menuju cahaya sunnah gelapnya kemaksiatan menuju cahaya taat ah. maka dakwah salafiyah ini memiliki mazaya keistimewaan keistimewaan yang cukup banyak di antara keistimewaannya ialah Al-'adl wa at-tawassut. Dakwah yang adil, dakwah yang pertengahan antara sikap ifrat dan tafrit. Sikap yang melampaui batas atau yang kurang. Wa min dan diantara keistimewaan dakwah salafiyah ini ialah asyumuliyah. Dakwah yang mencakup semua sisi-sisi kehidupan Manusia dan cipta da awah yang menjabarkan tentang perkara yang paling pokok perkara aqidah perkara tauhid sampai perkara-perkara berkaitan dengan keseharian seseorang Muslim seorang insan terkait dengan makan dan minumnya terkait dengan pakaiannya terkait dengan uh, ada pada buang hajatnya bahkan wamil mazaya ha dan diantara keisi mewan Dakwah salafiyah ialah bahwasannya dakwah salafiyah ini dibangun di atas prinsip al-wala wal barak Dakwah ini dibangun di atas prinsip cinta dan benci karena Allah. Dakwah salafiyah ini dibangun di atas dua asas yang begitu mulia yaitu at-tafsil wa tahzir at-tafsil yakni bayanul haq wa tafsiluhu penjelasan tentang al-haq penyebutan prinsip-prinsip kebenaran prinsip-prinsip al-haq wa tahzir yakni at-tahzir min al-batil bi kulli ashkalihi memperingatkan kaum muslimin secara khusus dari segenap perkara-perkara yang jelek Perkara-perkara yang stabil dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, tausil, tahbir, yang merupakan pengamalan dari amar ma'ruf nahi mungkar, al wal-kara, wal al-jarh, atau cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini termasuk keistimewaan dan awal yang paling mendasar. Termasuk juga prinsip dan pokok-pokok dakwah salafiyah yang paling mendasar. Prinsip at-ta'sil wa tahdzir. Hadirin hadirat jemaah sekalian, dipahami bahwa sebenarnya dakwah salafiyah adalah sebuah dakwah yang ka'imatun ala hifdziddin wal aqidah was syariah. Sebuah dakwah yang tidak untuk menjaga agama menjaga akidah menjaga syariah maka dakwah ini sekali lagi dibangun di atas dua prinsip yang sangat mendasar tausir, tahrir kalau kita mendapati kita membaca kita mentadaburi al Quranul Karim mentadaburi sabda-sabda Rasulullah SAW Mendadapuri maqif dan kehidupan salafun salih, rahimahumullahu taala jamian. Kita akan mendapati bahasanya dakwah ini, Islam ini, sunnah ini, dibangun di atas dua prinsip di atas al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf telah menjelaskan dengan rinci dengan detail pokok-pokok akidah tokoh-tokoh keimanan menjelaskan tentang masalah Tauhid dan semua yang berkait dengan masalah Tauhid menjelaskan perkara ubudiyah kepada Allah bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar dengan berbagai macam rakam ibadahnya juga menerangkan dengan rinci masalah sunnah terkait dengan sunnah Rasulullah s.a.w terkait dengan perkara akhlak perkara adab, perkara da'wah perkara muamalah Semuanya Dijabarkan dengan rinci Dengan detail Dengan ayat Dengan hadis, Dengan keterangan salaf Dan juga warahmatullahi wabarakatuh Sebaliknya Ketika kita membaca Al-Quranul Karim Hadisnya Rasulullah Dan keterangan kaum salaf Di sana juga terdapat Penjelasan Tentang masalah kesyirikan disebutkan macam-macam syirik bentuk-bentuk syirik bahaya syirik tentang kaum musyrikin mentahbir kaum musyrikin juga menjelaskan masalah kekufuran rakyat kekufuran dan ancaman-ancaman berikut tahbir terhadap orang-orang kafir. juga menjelaskan tentang kaum munafikin lebih rinci lagi, detail lagi sifatnya kaum munafikin ciri-ciri munafikin dan peringatan keras Terhadap nifak dan munafidin. Sudah dalam banyak sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW. Beliau mentahdir. Memberikan peringatan kepada para sahabatnya. Terkait dengan bahaya bid'ah. Dan ahlul bid'ah. Bahaya. Kelompok firqah-firqah yang sesat. Menjelaskan tentang person-person yang menyimpang. Itu sangat banyak. Juga, tidak lupa wa tuan-tuan, di dalam Al-Quran Al-Sunnah dan pemahaman Salaful umat, dijelaskan tentang berbagai macam ragam kefasikan, kemungkaran, penyelisihan, kemaksiatan, dirinci. terkait dengan bahaya pembunuhan, bahaya persinaan, bahaya perjudian. بناه الله تعالى وراءه دل مرساله باليوم إمداد السلفي بأصول وقواعد في المنهج السلفي لمن بدكم القائدة الرابئة قائدة yang keempat dari kaidah kaidah da awaslafiya kaidah manhaj salaf لمن تكن في الرتي على المخالف Membantah orang-orang yang menyelisihi, membantah orang-orang yang menyelisihi, yang mukhalafah, yang jatuh dalam penyelisihan, yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, apapun bentuk mukhalafahnya, apakah yang paling besar, yang paling agung, kesirikan atau kekufuran, atau yang di bawahnya lagi, kebidaahan-kebidaahan penyimpangan-penyimpangan, atau yang di bawahnya lagi, kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat. Kefasikan-kefasikan. Atau di bawahnya lagi. Yang terkait dengan kebaliman-kebaliman. Terkait dengan akhlak yang terjelak. Al-Razza al-Mukhalif. Dibantah-membantah orang-orang yang menjadi. Dan lainnya, yang dibawakan di atas. Prisip ini, para kawasikum. Sengaja dijabarkan, disebutkan oleh para ulama'unah dikarenakan banyak dari kalangan kaum muslimin yang meremehkan prinsip ini. Bahkan ada yang mengingkari prinsip ini. Menggembosi prinsip ini. Bahkan memerangi prinsip ini. berusaha saya mengukurkan prinsip yang mulia ini. Kata Syaih Ubud Al-Jabiri hafizahullah wa kafiru minan nas. Yahuinun sya'na hal janab, wayarounu gamila tafriqatil ummah. Kebanyakan manusia kata beliau meremehkan kedudukan prinsip ini. Bahkan mereka memandang prinsip ini adalah pemicu perpecahan umat. Mereka memandang prinsip ini pemicu perpecahan umat. Dianggap sebagai sebab terpecah belahnya kaum muslimin. Sebab perpecahan umat. Sebab munculnya fitnah. Dan yang lain-lainnya. Ya subhanallah. Padahal warahmatullahi Ini prinsip nabawi. Prinsip qur'ani. Prinsip nabawi. Prinsip sunni. Islam tegak di atas prinsip ini. Sebagai bentuk al wala wal-barak. Sebagai bentuk al-amru bil-ma'uf dan anil munkar Maka barakallahu fikum jangan memperdulikan ucapan siapapun lanjutkan untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip ini sebab dilakukan oleh Rasul halok kita melihat praktek salaf dalam mengamalkan prinsip ini araddu 'ala al-muhalif maka kita akan mendapati barakallahu fikum mereka membantah secara ilmiah beberapa pihak mereka membantah atau melakukan rududun ilmiah bantahan-bantahan ilmiah terkait dengan beberapa pihak yang pertama terkait dengan al firqatul dalah wal manhajul terkait dengan firqah firqah yang sesat manhaj manhaj yang menyimpang seperti yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika memperingatkan umatnya terkait dengan perpecahan umat dan ancaman dengan neraka oleh beliau. Hadir di riqul ummah, beliau mengatakan dalam sabdanya wasataftariqu hadhihi al-umma ala 30 wasab'ina firqatan kulluha bin Umat ini akan terpecah menjadi 72 firqah semuanya diancam dengan neraka. Itu mentahdir Membentah firqahnya Juga seperti nabi kita Muhammad SAW Ketika mentahdir Para sahabat menjelaskan Tentang kaum khawarij Diculuki dengan sekian banyak culukan Disebutkan sifat-sifatnya oleh rasulullah SAW Diculuki sebagai kilabunar Kilabunar, kilabunar Anjing neraka, anjing neraka Anjing neraka dikatakan sebagai khairu qatla tahtadi bisama se- uh, apa ser qatla sejelek jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit hmm, dikatakan sebagai uh, orang yang paling jahat bahkan para ulama para ulama una menyatakan anjasun arjas mereka orang-orang ghariz orang-orang yang najis yang yang rendah anjasun arjas itu disebutkan ala la curi dalam kitab usyariah. Sirqahnya disi ya dibantah di, di dah. Selanjutnya dengan qadariyah. Rasul mengatakan qadariyah tu majusu hadhil ummah. "Idza maridhu fal ta'uduhum wa idza matu fa'dushyi'uhum." Qadariyah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit jangan kamu semo. Kalau mereka mati jangan diantar jenazahnya. Sirqah ini merupakan Masjid Salat membantah, membongkar penyimpangan-penyimpangan sebuah firkah yang sesat dengan adil, dengan insaf, disebutkan penyimpangan-penyimpangannya dengan valid data yang lengkap dibantah dengan ilmiah, dengan hujah, dengan ayat, dengan hadis, keterangan salat, membongkar penyimpangan firkah yang kedua. Mereka juga melakukan rududun ilmiah. Bantahan-bantahan ilmiah terkait dengan as person-person individu-individu orang yang menyimpang. Dan itu sangat banyak. Rasulullah SAW mentahdir para sahabat dari Dhul Khawaisirah ad tamimi, Tokohnya kaum khawarijah. Para sahabat para para ulama una salafuna salih mereka menafhir membantah secara ilmiah tokoh-tokoh fikah tokoh-tokoh jahmiyah tokoh-tokoh mu'tazilah tokoh-tokoh asy'ariyah bantahan kepada al karabisi bantahan kepada bisyul Marisi bantahan kepada tokoh-tokoh mereka dan itu banyak kita kitab para ulama khusus membantah terkait dengan tokoh-tokoh penyimpang Ilmiah orangnya juga mereka terkadang barakallahu fikum membantah kitab-kitabnya kitab-kitab yang dianggap sesat bongkar penyimpangan-penyimpangan sebuah kitab keterangan penyimpangan-penyimpangannya dengan hujah dengan dalil ayat hadis keterangan selawat wahai bahkan mereka juga langsung menyebut nama person fulan Fulan, fulan ini semua sebagai upaya untuk menjaga agama menjaga akidah umat, menjaga hadis syariah dari pengurusakan-pengurusakan orang-orang kafir pengurusakan kaum musriqin pengurusakan kaum munafikin pengurusakan ashabul ahwa'i wal bid'ah, pengurusakan kaum hisbiqin dan yang lain-lain himayah sehingga bukan fitnah bukan pemecah belah ummah tapi upaya untuk menyatukan umat di atas sunnah di atas pemahaman salaful ummah meninggalkan, menjauhkan membersihkan dari yang namanya segala bentuk perkara yang batil kufur, syirik, bid'ah penyimpangan dan segala macamnya barang Allah ini semuanya ada bahkan yang berat rujudun ilmiyah Bantahan-bantahan ilmiah Dianggap oleh para ulama Sebagai jihadun Fi sabilillah. Orang yang tampil Membongkar penyimpangan-penyimpangan Firqa yang sesat Membongkar penyimpangan Ahul bin Ahmugdadi Allah Membongkar penyimpangan sebuah kitab Pemikiran, pemahaman Dan segala macamnya Itu dianggap sebagai mujahid Mujahid di sabilillah, arraddu 'ala al-bidah, kal-musahidi bi sabilillah, orang yang membantah, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan ahlul bidah itu seperti orang yang berjihad di sabilillah. Bahkan jihadnya khusus. Ini jihadnya orang-orang spesial. Jihadul khawwas kata para ulama, jihadnya orang-orang khusus, jihadnya para ulama, jihadnya para syahid jihadnya para thullabul ilmi almutamakkil fi dalam orang awam tidak bisa masuk hmm, para pemula pemula tidak bisa masuk tidak tidak bisa mereka tampil menjabarkan menguraikan penyimpangan-penyimpangan yang ada mereka ilmunya kurang mapan ilmunya kurang matang bukan bagian mereka ini bagiannya para ulama dan dinukil oleh para thullabul ilmi sehingga dikatakan jihadul khawas lebih spesial dibandingkan berjihad melawan orang-orang kafir kalau orang kafir, semua tampil semua muslimin yang punya kemampuan, tampil dengan senjatanya, dengan pedangnya dengan tembakannya, tampil yang awam, yang tulabul ilm yang ulama, semua tampil sebab terkait dengan masalah fisik tapi terkait dengan bantahan kepada para orang-orang yang menyimpang tugasnya orang-orang khusus jihadul khawass mulia bahkan pula barakallahu fiku as-siddatu ala ahli bid'ah wal dhalal man qabaha sikap tegas sikap tegas lukas terhadap orang-orang yang menyimpang itu merupakan keutamaan sebuah keistimewaan sebuah fadhilah di kalangan kaum salaf, bukan fitnah bukan kerendahan bukan pemencah pem belah umat tapi pelakunya dikatakan memiliki manakib memiliki keutamaan keutamaan, kelebihan, kelebihan keistimewaan menurut pandangan salaf, sehingga banyak dari, dari kalangan para ulama'una yang masyur dengan bantahan-bantahannya dikatakan sebagai nasir sunnah waqami'ul bid'ah Pembela, pembela sunnah dan yang menghancurkan berbagai macam bidah-bidah ma uh, yang mereka semua diculuki sebagai asadus sunnah, singa-singa pembela sunnah, pembela sunnah, dan ingat mereka-mereka ini barakallahuhihum di setiap zaman, di setiap masa tidaklah para ulama jumlahnya sedikit di kalangan para ulama, para ulama kecil. Ulama banyak jumlahnya yang kita bahas ulama alusunnah. Ulama banyak. Kibar ulama lebih sedikit. Ulama kibar, ulama yang lebih senior lebih sedikit. Ulama yang mengerti seluk beluk sunnah sangat banyak. Tetapi ulama yang mengerti seluk beluk sunnah disertai dengan mengerti seluk beluk penyimpangan penyimpangan bid'ah dengan rinci lebih sedikit lebih sedikit dan ulama yang tampil membela sunnah, dan membongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada sangat sedikit lagi lebih sedikit lagi para ulama bisa dihitung dengan satu jari di setiap zaman dan, setiap, setiap zaman dan masa para ulama itu tidak benar as h m di setiap benar di masa di zaman dahulu zamannya para sahabat akhir-akhir sahabat ketika muncul khawarij ketika muncul pemahaman-pemahaman pemah pemah yang lainnya yang tampil dan banyak di kalangan uh, para sahabat ketika muncul yang namanya khawarij yang tampil sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum banyak karena di akhir-akhir masa mereka ketika muncul yang namanya qadariyah di kota Basrah tampin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'alauma Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ma banta mereka enggak banyak di era tabi'in Sudah demikian para ulama unay yang mahrus sinun sunnahnya dengan bantahan-bantahan ilmiahnya membongkar benyibang-benyingan bidah enggak banyak disebutkan semasa alimah Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala Al-Imam Muhammad bin Syirin. Rahimahullahu ta'ala. Dan setelahnya ulama yang lain dapatnya. Zaman setelahnya lagi. Juga dapatnya. Ayubah Sikhtiyani. Ma'aruf dengan bandahan-bandahannya. Setelahnya lagi. Arashubah bin Hajjaj. Imam Malik bin Anas. Setelahnya lagi. Imam Muhammad bin Hanbar rahimahullahu ta'ala. Dan bakal di zaman beliau rahimah Allah, Bisa dibinajari. Orang-orang atau para ulama ulama'una. Yang teker di atas sunnah. Yang tetap membantah dan membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan bantahan-bantahan ilmiah. Al-Ilamu Ahmad ibn Hanbar rahimahullah ta'ala. Terus semikian. Di setiap zaman, setiap tempat, tidak banyak, Hanya orang-orang sedikit, sekeliling ulama. Yang ma'ruf dengan sunnahnya dan ma'ruf dengan bantahan-bantahan ilmiahnya terhadap orang-orang yang menyimpang. Sama-sama sekarang ini. Tidak Tidak banyak. Tapi dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala Melalui mereka Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga agama ini Menjaga akidah umat Menjaga syariat ini ha? Dari tangan-tangan kotornya Ashabullah wa'i wal bidah, Dari upaya-upaya makarnya musuh-musuh agama Melalui prinsip rudut Bantahan-bantahan ilmiah Prinsip tahbir Memberikan umat dari bahaya penyimpangan Dan semua kecelakaan-kecelakaan yang ada Menegakkan prinsip Al-walak wal-barak cinta dan mencikkan Allah, dan menegakkan al-amru bil-ma'ruf, wa'an-nahi wa'anil-mungkar, beribadah kepada Allah, dengan bantahan-bantahan tadi. Ini perkara sangat wakil ya, Pak. Sangat jelas, sangat gamblang, ayatnya banyak, hadisnya banyak, kemudian keterangan sekarang juga sangat banyak, para ulama kita mengumpulkan pembahasan tersendiri, terkait dengan dalil-dalil untuk rubut, dalil untuk tahwir, untuk hajir, banyak kali-kali para ulama syai'un ma'ruf perkara sangat ma'ruf yang sangat masyhur di kalangan ahlussunnah wal jamaah salafiyah para ulama guna sekarang ini bahkan menyatakan yang namanya ilmu rudud ilmu terkait dengan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menjelisihi yang menyimpang adalah ilmuun hayyun ilmu yang hidup ilmu yang manfaat ilmu yang, prak eh, yang praktek dengan ilmu ini terbedakan mana yang hak, mana yang batil mana ahlul hak, mana ahlul batil mana ahlul sunnah mana yang pura-pura ahlul sunnah mana yang mengaku pura ahlul sunnah padahal bukan nampak mana ahlul iman, mana ahlul kufur dengan prinsip ini bahkan ulama kita sebagai baga mengatakan yang namanya ilmu ini, terutama ilmu aqidah itu dibangun di atas rudu ilmiyah. Kitab-kitab akidah para ulama, kitab-kitab prinsip, kitab-kitab manhaj para ulama itu semua dibangun di atas rudu tunelmiyah. Ketika muncul penyimpangan-penyimpangan bid'ah, ketika muncul pemahaman-pemahaman bid'ah, baru ulama menjelaskan taksil, prinsip-prinsip sunnah dan tahbir memberi peringatan umat terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada muncul buku akidah sebagai bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangannya muncul di era tersebut dan era-era berikutnya barakallahu lakum sehingga benar yang namanya rududun ilmiah bantahan-bantahan ilmiah tidak akan mungkin dilepaskan dari agama ini. Ini merupakan prinsipnya mendasar. Tidak akan mungkin dilepaskan dari dakwah salafiyah itu. itu merupakan keutamaannya, keistimewaannya yang membedakan Antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah -da yang lain, bahkan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti dan pasti kita akan melakukan tindakan rubuh, netben, kritikan, bantahan terkait dengan perkara-perkara yang, yang, yang tidak baik. Tidak kurang pas dalam semua perkara agama, perkara dunia. Barakulah, itu pasti itu sangat pasti Barakulah. sampai terkait dengan masalah makanan saja akan muncul yang namanya dudun akan muncul yang namanya nakdun kritika antum disukuhi berbagai macam uh, uh, tiga, tiga jenis buah-buahan sama deh, satu buah-buahan dan ragamnya banyak ini apel, ini apel, ini apel, ini apel. Ini apel bosok, tahu bos saya busuk. Ini apel banyak ulatnya. Ini apel kewecut. Itu namanya takitlah, sangat kecut, sangat masam. Yang ini apel manis segar. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Hah? Yang manis? yang segar apakah Antum mau apel yang bosok apakah Antum mau apel yang berulat Apakah Antum mau apel yang sangat kecut, masam pasti milih yang manis segar ada teman Antum datang ingin memakan apel tadi itu kira-kira Antum diam saja atau Antum akan berkomentar Tahu-tahu datang dia, tuh tuh tuh tuh mau ngambil apel yang mengandung ulat. Saya mau tanya sama antum, dia macam? Atau antum peringatkan dia? Dia tergantung, kalau antum nggak suka sama dia, biar aja mati. Ya kan? Udah, biar dia ngambil yang ulat nih biar, sakit perut dia biar, main ceria dia biar. Itu tandanya Anda benci, ya kan? Nggak suka sama dia, biar biar biar. Tapi ketika Antum mencintai orang itu Mengharapkan kebaikan untuk orang tadi Antum bagaimana diim? Langsung komentar Jangan Jangan ini Ini berulat Itu namanya kritikan jarah nakat duduk Jangan Loh kenapa? Berulat Yang ini jangan Bosok Yang ini jangan kecut, Ya kan? Jadi siapanya? itu namanya jarhun itu namanya nakdun itu namanya tahdir itu namanya rudun pasti ya Pak. antum akan mengatakan yang ini lah zen. zen apelnya manis segar zen. saya mau tanya kira-kira antum yang dikasih warning semacam itu nerima mana Nerima mana apa antum nyari yang lain saya gak percaya sama kamu saya ingin tanya satu per satu Yang ada di masjid ini Saya ingin semua ahlu masjid Ijmah sepakat Mengatakan ini bosok Sepakat mengatakan ini berulat Sepakat mengatakan ini kejut Apa demikian? Kira-kira ada orang yang berpedenjikan Atau bilang apa ya Pak? Apa yang mengatakan? Ente ini agak sedikit saya Studi kasih tahu Saya sudah mujarib sudah tak coba kabeh ini bosok, ini berulat, ini kejut, ini manis. Lah apa? Tanya ke semua orang di masjid yang sekian banyaknya ini supaya dapat keyakinan ijma ahli masjid ini bosok. Ada lagi, ada lagi orang yang kiswak ya. Allah Al Secara bersang. Serakenyataannya langsung kamu terima. Oh iya bosok, tidak. Oh ini, yang ini. terima. Bahkan mungkin antum akan begitu Esra ketat Hati-hati terkait dengan apel-apel tadi Karena khawatir Terkena penyakit Hati -hati. Itu babnya makanan eh, Babnya makanan Maka lebih-lebih lagi Terkait dengan akhidah kita Terkait dengan iman kita Manhaj kita, ibadah kita Akhirat kita Jangan dijadikan Sebagai kelinci percobaan hendam maka ketika para ulama kita ulama yang muhtadhar ulama besar dengan hujahnya dengan dalilnya memberi peringatan kepada kita hati-hati ini kelompok menyimpang atau jangan sok inteer terima untuk keselamatan akidah kamu jangan sok fayat coba sih saya lihat dulu menyimpang enggak sih la ilaha illallah muhammadur rasulullah para abul Sobasi, saya mau makan dulu. Ada ulatnya enggak sih? Enggak apa-apa, Oh iya. Jangan-jangan jangan. Nanti bahaya ini. Nanti perut sakit. atau jangan-jangan enggak jangan-jangan jangan-jangan. Jangan dekat-dekat jangan, jangan, jangan. jangan dekat, dekat, dekat kelompok semacam itu. Nanti akidahku sakit. Kamu gitu Itu semestinya ya. Sehingga para ulama ulama menyatakan hati-hati si fulan, ibun fulan menyimpang begini. Disebutkan dengan rinci, dengan hujjah-hujjahnya. Jauhi dia. Jauh sejauh-jauhnya Kamu terima kalamnya para ulama Supaya kamu selamat Dari penyimpangan-penyimpangan dia Selamat akidah kamu, manhaj kamu Iman kamu, ubudiah kamu, agama kamu Bahagia Ini bukanlah yang sangat mengaruh Kurang seberapa ini Pertanyaan apa lanjut? Hah? Pertanyaannya tidak usah berhati atau saat berhenti isya atau berhenti azan. Hah? Tidak, Tidak, Tidak, Tidak, Tidak, Tidak. Saya kepikiran lagi mengutarakan semuanya ini banyak Di zaman sekarang ini para ulama. Banyak sekali pihak-pihak yang berupaya untuk meruntuhkan prinsip ini. Prinsip ar-raddu al 'ala mukhalif dengan berbagai macam upaya dan cara entah dengan cara langsung me memerangi prinsip tersebut menjulukinya dengan julukan-julukannya membuat orang lari, terkadang dengan cara melecehkan para ulamanya yang melaksanakan rudut bantuan ilmiah lebih sering lagi membuat kaidah-kaidah baru prinsip-prinsip baru yang intinya untuk mementahkan prinsip perututnya para ulama dan ini yang sedang dilakukan oleh izbiyin dari kalangan mumayyin ahlu temyi' in. di era kita sekarang dimulai dari khwadul muslimin I'm. dilanjutkan oleh asururi dan pecahan-pecahannya diteruskan oleh orang-orang ah, yang menyimpang dari mantan-mantan ikhwanul muslimin, sururiin kutsbiyin, babila syed kutub semacam Adnan Ar'ur Muhammad Al-Maghrawi Abu Lahdendan Al-Aribi dan sekarang ini lebih kenjar lagi lebih kenjar lagi mereka mengerahkan kekuatan penuh untuk memerangi prinsip yang mulia ini dilakukan oleh ala al-haladih yang dikenal dengan haladihin baraklah itu Semuanya, syubhahatnya, hitnahnya, terkait dengan poin dari. Berusaha untuk dihancurkan ini prinsip. Sebab prinsip tadi adalah momok bagi mereka. Senjata yang begitu tajam bagi Ahlu Sunnah di wajah maaf ah untuk memilah-milah mana yang hak, mana yang bautin. Dengan prinsip inilah Ahlu Sunnah membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Mereka tidak bisa berkutik. Tidak bisa berbuat banyak untuk prakam penyimpangan-penyimpangan mereka kepada umat. Mereka sengaja untuk melembekkan prinsip ini, memerangi prinsip ini, mengajukan prinsip ini supaya mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, menebarkan subuhat, menebarkan pemahaman yang menyimpang, menebarkan virus-virus yang mematikan, doktrin yang menyesatkan kepada umat dengan tanpa ada yang mengganggu atau menghalangi. Wallahul musta'an. Na'munda kula dinasihatikum Allah selama masih ada al-sunnah selama masih ada al-fruqatun naji apa-apa al surah maka akan uh, uh, akan terus ada dan terus tampil al-sunnah diul-jamaah salafi dan para ulamaknya melakukan prinsip rudutun ilmiah. barakallahu fikum Allahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah waktunya yang saya memungkinkan ikhwan ya, ada boleh berbagai pembahasan terkait dengan rincian-rincian bantahan-bantahan terhad shubuhat, hizbigin terkait dengan prinsip al-walak wal-barak sudah banyak para ulama unah yang menulisnya, yang membongkarnya tinggal antum baca antum kaji, barakallahu fiikum. Atau ada anda dengarkan lagi mukhazirah mukhazirah tauro tauro ilmiah para tidak di tempat-tempat yang lain yang mengupas panjang lebar terkait dengan penyimpangan penyimpangan mereka Baik terkait dengan uh, syubhat-myi yang mereka sebarkan atau rincian bantahan terhadap uh, syubhat-syubhat mereka yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh mereka sekarang ini. Barakallahu fiikum. Wallahu almusta'an. Wallahu laa walakhu wa taillah billah. Alaguli hal pegang ini prinsip. Rudud ilmiah, bantahan ilmiah dengan ilmu dengan hujjah pada tempatnya. Tugasnya para ulama, para ulama bul ilm menolak dari para ulama. Kami nyatakan kepada umat taarufallahu fiq. Allahu taala a'lamu bisawab. Apakah benar orang yang menyatakan bahwasanya bab cara wa adil perkara ijtihadiyah? Saya mau tanya sama antum. Tahu kah antum apa itu perkara ijtihadiyah? Sehingga kamu sehingga ada yang mengatakan bab cerawat adlis dihati perkara istihadiah yang pertama adalah perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah itu istihadiah. Lepas mana? Itu yang namanya umur istihadiah dikelakan para ulama. Kembalinya kepada istihad istihatnya masing-masing ulama untuk menentukan sebuah hukum. Nas ayat enggak ada, nas hadis enggak ada. Yang ada yang umum, lafaz yang umum, lafaz yang mutlak diambil sifat hukumnya oleh para ulama dengan istihatnya mereka. Itu istihatnya kajian. Sementara barakallahu fik. Pembahasan jarh wa mansusun alaih ada nasnya dan sangat banyak dalam Al-Qur'an. Hadisnya Rasul, keterangan komsel, saambrak. Sa Bahkan para ulama kita ada yang menulis secara khusus seperti ashshag mukbil bin Hadi rahimahullah. dia punya kitab yang namanya Nasyrul Sahifa, tebal segini, enam segini ya, kan. Di situ perlembar-lembar dibawakan secara khusus tentang Adillahul wa Adil. Dalil-dalil tentang jarah wa Itu hanya hadir. Belum lagi ayat. Sangat banyak itu. Sehingga salah kabrah, salah besar. Orang-orang yang menyatakan. Bab, jarah, wa ta'adil. Itu merupakan perkara ada istihadiyah. Ini termasuk syubhatnya memayi'in. Ahlu temi'i sekarang ini. Laa. Itu perkara yang ada nasnya. Al Quran berbicara, Sunnah berbicara, salah pemerantekannya. Rasul yang langsung mentahir Nurhuwaisiratanimi an Najdi, takal khawarit. Rasul yang langsung mentahir kaum khawarid. Ya bayar. Hujjal langsung. Ayo. Ada cara lagi. Nah, ini mereka. Ketika di bantar demikian, ngelak lagi, bikin syubhat yang baru. Maksudnya itu bukan bab caraul takdir. Maksudnya eh, eh, menghukumi orang muktabadik, menghukumi orang itu sesat itu istihadia. Ada ulama yang mengatakan dia muktabadik, ada ulama yang mengatakan dia belum muktabadik. Nyalak lagi, jawab lagi. Kalau ada kasus yang demikian, sihulah. Nah, para ulama menjabarkan penyimpangan dia. Dengan rinci. Dengan hujah. Sampai para tingkat. Ada Mubdadi Umbal. Tifonis Mubdadi. Ulama yang lainnya mengatakan. Oh dia orang yang baik. Dia bukan Mubdadi. Kami begitu. Kalau penting semacam ini para ulama itu. Ada tarjih. Ketika ada khilaf di kalangan para ulama. Ada bapu tarjih. Ini disepakat oleh semua usul yin, Semua aling usul. Sulfit, dan semua para fukuha. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada tarji. Dalam bab ini, ketiga ada yang mengkritik, ketiga ada yang memuji. Dilihat kedua-duanya. Kalau sama-sama mu'tabar, ini ulama kita sunnah yang mu'tabar mengkritik, ini ulama kita yang mu'tabar yang memuji. Maka kita meminta kepada yang mengkritik untuk membawakan hujahnya. Ya Allah ya masyaikh antum yang mengatakan fulan menyimpang, sesat. Umbal, apa hujahnya Ketika mereka membawakannya Nih, buktinya Nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih Wadik yang belah Dia yang terima Dia yang dikatakan oleh para ulama Al-Jarhul Mufassar Muqaddam ala ta'adil Kritikan yang rinci Dengan hujahnya, didahulukan daripada Yang memuji, walaupun yang memuji Seribu orang Yang nah, dianggap Yang dianggap yang punya hujah Orang yang punya ilmu ilmu yang lebih terkait dengan siulan. Wah, wow. sementara para ulama kita yang memuji dan hormati, mungkin ulama tadi belum komplit, belum sempurna pengetahuan dia terkait dengan ulama tersebut. Tapi yang fanatik kepada ulama yang memuji, menolak ucapan para ulama yang mengkritik, ini yang tidak beres Ini adalah katakan sebagai ha? Syabul Awwal tidak. Sahibul Awwal membiak. Nah, terbantah lagi, ngeles lagi, bikin sobat yang baru lagi ya kita terima uh, kritiknya seseorang alim tapi gak, gak, gak satu alim harus ijma' ulama kalau ulama ijma' ulama sepakat mengatakan bulan sesat saya terima tapi kalau satu orang dua orang yang mengatakan demikian ya adik-adik isi hadiah memunculkan satu persyaratan harus ada ijma' ulama dalam bab bahrir ini lebih beko lagi Ayu, Orang yang belajar ilmu jarah wa ta'adil Belajar mustalahul hadih Belajar uh, ilmunya para ulama Tertawa dengan yang semacam ini Tidak ada di kalangan ulama kita Yang punya kaidah semacam ini Kecuali al-halabi Mempersyaratkan harus ada Ijma' ulama' untuk menerima jarah Ada qawulun muhtad Pendapat pilihan al-halabi Ulama' kita menerima Walaupun dari 3-4 orang Ulama kita menerima Walaupun dari 2 orang Ulama kita menerima Walaupun dari 1 orang Al-Raji Selama dia orang yang muktabar Alim yang muktabar Yang diakui keilmuannya Dan mengerti seluk beluk orang tadi Satu orang itu muktabar Dan harus ijma Yang mengatakan ijma itu hanya Al-Halabi Halabi halabi al Orang sekarang mengemasnya dengan kemasan yang lain Selama masih ada ulama Yang memuji Ada ulama yang mentahdir Tidak boleh kamu katakan dia Seperti orang yang sesat yang menyimpang Ijtihad ya Afi Sama Kau dan yang halabit dipakai sama roca'in Sallallahu al Neles lagi Muncul lagi kau yang baru lagi Sama mereka Maksudnya bukan ijma. bukan ijma Maksudnya kritikan ulama akan kami terima Kalau ada ikna ikna kalau orang yang dikritik merasa mantap, merasa puas dengan jarah yang ada ini lebih beko lagi lebih beko lagi di para ulama tidak ada yang menyebutkan kaidah semacam ini ialah hal lagi para ulama unang ketika dalam bab jarah mereka hanya menuntut satu poin menuntut Tafsirul jarah Tidak ada keterangan di kalangan Para ulama yang mengatakan Dituntut ikna' biljarah Yang dituntut Hanya kritikan Yang rinci dengan hujjah Ketika dibawakan dengan rinci Dengan hujahnya, diterima Yang dikritik itu orangnya yang mukni Merasa puas, tidak puas Bukan urusan dia Dia terima fonis tapi para ulama lah yang dituntut untuk membawakan rincian cara. Ketika muncul rinciannya, terima. Tidak harus adanya ibna'ah. Ini akan hal safah, haladiyah terkait dengan ilmu jarah utama. Mengelak lagi. Al-Muhim, bolak-balik ngelak, ngelak, ngelak, ngelak, ngelak, ngelak. ngelak Intinya adalah untuk meredam, meruntuhkan prinsip ruhudun ilmiah para ulama' dan tujuan intinya untuk membela mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Wallahu a'lam. Nah, meyfad. ini semuanya penting untuk dikaji, dipelajari dari kalamnya para ulama supaya kita tahu bagaimana penyimpangan-penyimpangan kaum dan jangan terbawa oleh pemahaman mereka. Ingat dari para ulama. Ulama telah berbicara panjang lebar selama ini. Ah jangan lebar. Siapa pada Jaberri berbicara? Muhammad bin Hadi berbicara Syekh Rabi bin Hadi orangnya yang paling rinci mau menjabarkan ini semuanya semua syubhat satu persatu dibantah terangkan penyimpangan-penyimpangannya oleh para ulama sekarang ini semuanya larinya kepada poin yang sama ingin meruntuhkan prinsip al-jarh wa prinsip metodologi ilmiah dan upaya menolak kalamnya para ulama terkait orang yang menyimpang dan upaya untuk membela orang-orang yang menyimpang dan pada kenyataannya Mereka membenci dan sangat memusuhi Al-Sunnah wa Jemaah Salafiin Dikarenakan mereka membela Prinsip yang mulia ini Yang namanya prinsip Kehidupan ilmiah Barakallahu Allahu ta'ala Panjang ya kawan Barakallahu wa ta'ala Bukunya tidak cuma segini Untuk khusus untuk Ali Al-Halati Sebagian uh, pemahaman dia Syekh Rabi itu punya sekian Bukunya tapi dua kali baten, apel. Ha? <middatul> Om tertutupi, tiada alat silat, wabah alhalat, apel. Itu sebagian saja. Lalu lagi yang lain, atemensensus mendata penyimpangan penyimpangan alhalat ini sampai 150 sken poin dalam semua perkara. Allahumma astaghfirullah. Ala kulli hal sekarang ini para nanti nasya kumullah perang ditabuh oleh mereka semua dengan sekencang-kencangnya. Mereka memancangkan permusuhannya begitu sangat terhadap ulama ussunnah dan al-sunnah fakada pabi. Dan eh, pelaku perang yang begitu dahsyat sekarang ini fitnahnya al-halabi. al, -Halabi. al -Halabi. Itu yang Betul dikatakan sama Syekh Ruddin Hadi dan para masya yang lainnya barakallahu fikum. Sallallahu di Indonesia ini, Rojaiin, para kelot itu. Nah, sekarang lagi mengundang putra bersatu uh, orang-orang tadi ke Indonesia ini. Allahumma sanna wala haula wala quwwata illa billah. Sudah Isya? Lanjut apa sudah? Hah? Terus bagaimana salatnya? Azan dulu, tak apa-apa. Hal wadzannya azan. Masyaallah oh, Ini pertanyaannya semuanya cara atadil ya, Terkait dengan indah Ustaz tolong nasihatin Sebagian ikhwah Yang masih menyekolahkan Anak-anak mereka Pada sekolah-sekolah umum Bahkan ada yang menyekolahkan Anaknya pada sekolah-sekolah Hijbiah Mereka lakukan dengan berbagai Macam alasan Berbagai macam alasan kembali kepada satu satu alasan. Saya yakin alasannya adalah urusan dunia. Ya tanyakan kepada diri antum masing-masing, kenapa menyekolahkan anak kamu di sekolah umum, padahal kamu tahu di sana pendidikan agamanya nol atau ada tapi tidak beres jawabannya untuk dapat ijazah ustaz lalu ke berikutnya lalu ke berikutnya lalu ke berikutnya lalu cari kerja lalu ya apa ya dunia ya, apa ya? tanyakan kepada diri antum pribadi ketika menyekolahkan anak-anak antum kepada ah, sekolah-sekolah hizbiyah yang antum tahu tuh hizbiyah dan saya yakin hizbiyah yang punya ijazah ya apa ya Tujuannya apa? Sama dengan yang ini. Kalau yang itu umum, yang ini ada aroma-aroma agamanya, gitu ya. Untuk apa? Untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya. Lalu dapat kerja. Tujuan-tujuannya apa, pak? Ya, Dunia. Allah mula. Yang pertama, urusan rezeki sudah Allah yang atur. Sudah tak bisa dicawe-cawe lagi. Tahu cawe-cawe lagi ya? Tak begitu. otak oh, atik lagi sudah al arzak maqsumah Az-ziki itu sudah dibagi-bagi Al-Allah Azza Bukan urusan anda Bukan urusan orang tua anda Bukan urusan bos anda Ikhtiar dengan cara yang mubah Selesai Selebihnya kona'ah zuhud Aman insyaAllah ya Dapat banyak syukur, sedikit sabar Selesai Yang kedua Apa yang anda planningkan itu Sesuatu yang masih spekulasi Belum tentu ketika Anaknya kamu punya uh, Titel lulus SD Lulus SMP, lulus SMA Dapat S1, S2, S3 Makmul dunianya Belum tentu Bisa jadi Allah takdirkan Dia melarat kere, miskin, rendah Hina Kita tidak tahu Dia apa dalam keadaan kamu sudah sangat pasti, sudah sangat pasti Menjelumuskan anak-anak kamu ke dalam perkara yang mungkar. Paham, ya? Jadi, nyebur, menyeburkan diri dan keluarga dalam perkara yang mungkar yang jelas madharatnya untuk perkara yang belum jelas. Mohon maaf, mohon maaf. Akal kita taruh di mana, ya? ini bukan orang-orang yang sehat akalnya. Allahul Musta'ala nah, gak tahu ya kalau antum ngintip takdirnya Allah Azza wa Jal gitu ya oh anak saya bakal kaya nanti antum upayakan sampai kesana gitu. itu pun duniawi duniawi fana. targetnya kita sebagai orang tua adalah ku anfusakum wa ahlikum naro Selamat daripada neraka. Bukan kemiskinan. Bukan kebahagiaan. Yang berikutnya. Siapa bilang orang-orang yang mengkaji ilmu agama Allah belajar agama dengan benar dari orang-orang yang benar kirik. Siapa bilang? Ya kita tidak tahu. Terus Allah Azza wa Jum'ala ada yang kirik. Tapi agamanya dapat. Imannya kuat. Sohaya akidahnya. Dia akan sabar. Mengharap kehidupan yang ada dengan kepada yang dia miliki. Nyatanya kaya kaya tu rumahnya masya Allah yang lantai dua yang warna kuning yang warna hijau, eh? yang belum dilapis segala macam. Ya beri. Nyatanya makan saya tiga kali. Ha? Colo colo ya makan. Eh? Ya beri. Oh nyatanya banyak para pengusaha pengusaha kita. Tarek lagi. Yang cerdas seseorang tua yang betul-betul mengupayakan anaknya itu dengan tarbiyah syar'i menjadi anak yang soleh, anak yang solihah. Rizki Allah yang atur ikhtiar yang yang mubah, yang syar'i. Tawakal kepada Allah azawajjal, pasrakan untuk anak-anak kepada Allah azawajjal. Solehkan mereka, Allah yang mengurusi mereka. Seperti yang kita bahas sebelumnya dalam tarbiyah tarbiyatul tarbiyah Nah, saya tidak pernah mendengar masuk ke telinga saya sebuah alasan yang syar'i. I. Alasannya ujung-ujungnya adalah dunia, memikirkan nasib dunia anaknya, tapi tidak memikirkan nasib akhirat anaknya. Allah almustaqim, maha kadir ya allah, ta'arik allah itu. Jadi tawakalah kepada Allah, tawakalah kepada Allah terkait dengan dunia anakmu. -anak. Yakinlah selama kamu orang tua yang saleh dan salihah. Selama anak engkau diterapi dengan tarbiyah imaniyah, akhlawiyah, akidah yang benar, menjadi anak yang saleh dan salihah. Yakin Allah yang mengurusin. Tarikhlah itu. Dari mulai zaman dahulu kala ya, kon. Dari zamannya para ambiya wal mursal, zamannya para sahabat, tidak ada yang gini-gini ini. Nyabane hidup bakal mereka sebagai pembela-pembela Islam. Ya, bener. Nah, Kok baru sekarang antum khawatir nanti gimana anak saya ini? Mau makan apa? Makan nasi, makan suami. <SILENCIO> ya. Nih. Terlalu banyak orang yang titelnya tinggi, pengangguran. Ya, bener. Yang di bagian medis, antri bagian kedokteran nganggur kabeh. Banyak. Yang sinyur nganggur, tanya. Banyak-banyak Ada orang yang omsetnya miliaran Jualan bakso Esti tidak lulus Esti tidak lulus Ya apa ya Banyak, banyak. Rezki minallah Rezki minallah Maka Allah. kan yang paling penting itu adalah syar'inya Syar'inya Perhatikan agamamu Agama anak kamu Selamatkan agamamu dan agama Anak-anak kamu, itu yang paling penting Ya ayya ladhina amanu Hu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau anak kamu itu Salih, ketika dia orang yang Mampu memiliki harta Yang banyak, dia akan jadi Anak yang bersyukur kepada Allah Ketika anak kamu Diuji dengan kefakiran Dan dia salih, akan sabar Menghadapi kehidupan yang ada Dan akan, akan menjadi anak yang terbaik Dalam semua keadaan para Allah Nah, kitu ya? Tarak Allah, Ruti pendapat Ustaz tentang orang yang mengatakan dakwah kalian itu sama saja dengan dakwah MLM tanpa tanda kutip kalau atasannya Yenisyah Rabbi bilang A ah, bawahnya mengatakan A ah, semua kalau atasannya mentahdir bawahnya mentahdir semua Masyaallah. Masya Allah dan itu yang selalu disuarakan oleh Hizbi Menggambarkan al-sunnah wal-jamaah salatiyin Begitu fanatik kepada syekh Rabbi La Wa'alfu la Sama-sama tidak Mereka Kembali kepada keterangan uh, Keterangan uh, dari beliau As-Syekhrib bin Hadi Dikarenakan pada kenyataannya Al-hujjah ma'ahu Hujjah sama beliau Ilmu sama beliau Dan diakui oleh para ulama kifar pada masanya Para semua bantahan-bantahan beliau Dipuji oleh para ulama kibam pada masanya Makanya bacaan bukunya beliau itu Bacaan itu di bagian mukaddimahnya itu Disertakan semua kalamnya para ulama yang memuji bantahannya beliau Dari mulai zaman tahun masih ada Syekh Al-Albani Masyarakat Syekh Bas Masyarakat Syekh Mukbed Masyarakat Syekh Ibn Uthid Dan yang lain Dituangkan semua di situ. Sama dengan Syekh Rabi Cuma yang yang Allah kasih kesempatan Untuk membantah syaratnya Dan partikifaya hukumnya ya, Yang lain Menunggu Terus sampai bantahan yang terakhir Dipuji oleh para ulama Dan tidak cuma syaratnya Masa yang lain juga sama Hanya saja yang lebih masyhur Keadaannya beliau Itu sahabat Allah beri keutamaan untuk beliau yang kata gini Alhamdulillah ya Ketika salah, dikatakan salah sedikit pun tidak ada yang ta'assub kepada beliau la wa alfun tarah lahi pun memang kan jadi kita bukan muqallid kita bukan mutaassib tapi kita bihamdillah wa taufiqi muttafi'un lil hujjah itu dia hujjah dan bukan Syarobi si saja, banyak yang, Fawza, Hadi, Bukhari, yang lain juga, seperti Fauzan, seperti Jadiri, semua pendhadi, Syarif Buhari dan yang lain-lainnya banyak. Dan, dan semua kau semua kasus itu mas berbicara. Cuma yang paling menonjol yang mereka tonjolkan Syarobi, si seolah-olah hanya Syarobi. Si Padahal masayang juga banyak. Yang kedua, apa yang mereka tuduhkan kepada Salatini itu sesungguhnya ada pada mereka juga. Dan nyata wakil. Kalau gurunya mengatakan, ah, ah, semua hak batil dapat huri. Ah, semua, ya apa ya? Lepas diem. Bilbatil. Ah Kalau hajuri mengatakan, hisbi, hisbi semuanya rahi rahmi. Bagaimana bilbatil dengan cara yang batik. Ya apa ya? Lepas anda juga terjatuh dalam perkara yang sama dan wakil nyata itu bil batil bukan bil hak alus sunnah bukan bil batil, bil hujah, bil ilmu barakul wakil nah, makanya bacaan tahap atau baca badahan badan ulama itu kamu baca diantara kelebihannya alus sunnah salafin, mereka itu membaca kalamnya para ulama dan membaca kalamnya mereka untuk mengambilkan sebatnya mereka ini dibaca, dibaca bantahannya para ulama. Gamblang. Perekan dak isu-isu isu-isu isu-isu bikin tuduhan. Ndak pernah membaca bantahan ulama dari awal sampai akhir. Allahu musta'an. Amanah ini. Hmm. Hadza kadhib. Hadza kadhibun. Barakallahu fiik. pun hatta di hati kita orang sedikit pun tidak ada yang melekat taklid Syekh Rafi itu ndak ada. Sebab beliau secara pribadi selalu mentarbiat, mendidik, zalimin untuk itibar dalil. Tidak sunnah dengan pemahaman salaf, bukan dengan beliau. Dalam banyak makalah beliau, buku-bukunya beliau, Itu tetarbiatnya para ulama kita barulah. Jadi itulah mereka ya. Antum tahu dah dari mana sumbernya omongan semacam ini? Hah? Sumbernya halabi, dari halabi. Dia menggambarkan di sebuah uh, makalahnya itu. Setelah saya teliti, ternyata hampir semua fitnah yang terjadi di tengah-tengah dakwah Palestina ini semuanya lawanya Rafiq bin Hadi. Alqobiah, masalah ini lawanya Rafiq bin Hadi. Masalah yang lainnya lagi lawanya Rafiq bin Hadi. Berarti kira-kira yang salah yang siapa ya? Masok mungkin mereka semuanya salah. Rafiq yang betul. Itu bahasa dia begitu. Jangan-jangan terbalik masyarakat ini, yang salafi, ini bukan salafi, hula tu tajrih, itu bahasanya al-hadati, na'udhu billah min dhali, makar yang luar biasa, makar yang luar biasa, ya. padahal yang yang hak, begitu, ya kebetulan syih rafi yang terdepan, dan yakin ala hak, itu, itu yang membuat mereka itu cengkel ya. dikadangkan beliau yang membukar penyimpangan-penyimpangan mereka dalam semua kasus dalam semua perisiwa dalam semua fitnah siapa yang paling depan siapa paling dipenji yang kurang lebih sama lah di Indonesia ini ha? yang paling mereka sikat siapa ya Pak? Ha? Luqman Badu kan itu ya Luqmaniyun, Luqmaniyun, Luqmaniyun bisa kadang-kadang Luqman Badu tak? Padahal se'abruk, Indonesia se ini -se Jadi kadang-kadang yang mereka tonjolkan satu orang Seakan-akan, Luqman, Luqman, Luqman, Luqman, Luqman Padahal tidak Padahal tidak Jadi yang ada adalah ta'awun da'awi Ta'awun dakwah, musyarakat dakwah kelas itu La taklid wa la ta ta'asuh Bihamdillahi ta'ala wa ta'afiqihi Kurang sedikit Kurang sedikit Nah sudah apa sudah? Cepat lanjut, ah? Ha? Sudah ya? Alhamdulillah, tak mungkin lagi. Tidak tinggal segi lagi depan. Cukup, cukup. Oh yeah, cukup, cukup. Ya, jadi selebihnya teruskan lagi oleh para asadira yang ada di sini insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kasih bermanfaat terkait dengan bab ini dan sekali lagi ini bukan majlis fitnah tapi ini sebuah majlis yang membongkar fitnah dengan prinsip rututun ilmiah. saya katakan demikian dikandalkan mereka semua akan menggambarkan kepada kaum muslimin para pengikutnya, tuh bikin fitnah majlis fitnah jadi bahas dalam fitnah na'udhu bila Padahal yang dia dibahas prinsip yang sangat mendasar dari prinsipnya Ahlu Sunan Tiwal Jemaah. Yang dengan prinsip ini akan membongkar semua fitnah yang ada. Tapi dibalik sama mereka, dengan kata-kata yang semacam itu. Al-Muhim, naqtati ilahuna suhamanaka wa bihamdi. Asyadu allah ilah ilah anda, sa'farukah wa barulah alhamdulillah.